Справа про отруєні цукерки Пізніше Роджер Шерінгем схилявся до думки, що з усіх убивств, про які йому доводилося чути, справа про отруєні цукерки, так її називали в пресі, була найдосконалішою за задумом. Мотив був очевидний, якщо знати, де його шукати. Але ніхто не знав. План простий, якщо зрозуміти його основний принцип.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 який відвідав його в Олбані приблизно через тиждень після події. У п'ятницю, 15 листопада, о пів на десяту ранку, сер Вільям Анструзер, як і завжди, з'явився до надзвичайно престижного клубу «Рейнбоу», що на Пікаділі, і попросив свою пошту. Кортіє віддав йому три листи та невелику посилку. Сер Вільям пройшов до каміна у великій вітальні щоб відкрити конверти. За кілька хвилин увійшов інший член клубу – містер Грем Бересфорд. На нього чекав лист і кілька рекламних проспектів. І він також підійшов до каміна, мовчки кивнувши серу Вільяму. Вони ледве знали один одного і за час знайомства не перекинулися, мабуть, і дюжиною слів. Переглянувши листи – Сер Вільям відкрив посилку і майже відразу зневажливо пирхнув. Бересфорд глянув на нього, і сер Вільям, щось буркнувши, розтягнув йому листа, якого знайшов у посилці. Ховаючи посмішку, інші члени клубу часто посміювалися над манерами сера Вільяма, Бересфорд почав читати. У листі повідомлялося, що великий виробник шоколаду, компанія «Мейсон та Сини», випустила новий сорт цукерок з лікером, щоб цього разу догодити чоловікам. Чи не буде ласкавий сер Вільям прийняти надіслану йому двофунтову коробку цукерок і повідомити компанії свою неупереджену думку? «Вони що, приймають мене за якусь ідіотку, зварієте?» – лютував сер Вільям. «Щоб я писав їм відгуки про їхні ідіотські цукерки? Ідіоти!» Я скаржитимуся до цього ідіотського комітету, хто їм взагалі дозволив посилати сюди таку погань. І все-таки, мені здається, немає лиха без добра», – спробував заспокоїти його Бересфорд. «Я тут дещо згадав. Вчора у нас із дружиною була замовлена ложа в імперіалі. Я посперечався з нею на коробку шоколаду проти сотні цигарок» що до кінця другого акту вона не зможе вгадати злочинця. Вона виграла. Не забути б дістати цукерок. А ви не бачили тріснутий череп? Непогана п'єска. Сер Вільям вистави не бачив і дуже популярно пояснив це Бересфорду. «Кажете, вам потрібна коробка цукерок?» – додав він вже м'якше. «Забирайте. Мені ця погань ні до чого». Містер Бересфорд, як людина чемна, трохи зачекав, але потім на свою біду погодився. Заощаджені гроші не означали для нього нічого, адже він був дуже заможний, але завжди приємно уникнути турбот. Завдяки щасливому випадку ані обгортковий папір, ані супровідний лист не згоріли, що само собою дивно, оскільки обидва джентльмени кинули у вогонь конверти від листів. Сер Вільям зім'яв в один жмут папір, лист і мотузку і передав все це Бересфорду, а той шпурнув пакунок за камінні грати. Пізніше портьє витяг його звідти і з любові до порядку акуратно помістив у кошик для паперів, де згодом пакунок і був виявлений поліцією. Серед трьох мимовільних героїв трагедії найбільш примітною особою був, звичайно ж, сер Вільям надзвичайно рум'яний і кремезний. Він у свої майже п'ятдесят виглядав як типовий сільський сквайр старого гарту і манери мав відповідні. Звички його, особливо у поводженні з жінками, також цілком відповідали традиційному образу поважного статечного баронета, яким він і був. Порівняно з ним Бересфорд здавався геть неприймітним. Високий, темноволосий, Досить симпатичний хлопець, 32 років, спокійний і стриманий. Батько залишив йому статок, але Бересфорд був людиною-діяльною і вкладав кошти в багато різних підприємств. Як відомо, багатство тягнеться до багатства. Грем Бересфорд отримав гроші у спадок, примножив їх сам і, зрозуміло, одружився теж з грошима. Дочці судновласника з Ліверпуля дісталося після смерті батька майже півмільйона. Але, як казали друзі Бересфорда, справа була зовсім не в грошах. Він просто жити не міг без цієї дівчини. І все одно б з нею одружився, якби вона не мала й фартинга. Висока, чудово освічена, розважлива, з характером. Три роки тому, коли вони одружилися, їй було двадцять п'ять. Просто ідеальна дружина. Можливо, було в ній щось пуританське, але Бересфорд уже встиг віддати Данину захопленням молодості. І хоча ця Данина була не надто значна, він на той час і сам був не проти стати пуританином. Без сумніву, Бересфорди були щасливі у шлюбі. Диво в наші дні не бували. Але несподівано звідкись взялася ця коробка цукерок, що спричинила жахливе нещастя. Після ленчу, за кавою, Бересфорд віддав цукерки дружині, жартівливо оголосивши, що мусить відповісти за програне парі, і дружина відразу відкрила коробку. Вона побачила, що зверху лежать цукерки з начинкою, начебто лише з та мараскину. Бересфорд не любив псувати смак гарної кави і відмовився, коли вона простягла йому коробку. Тоді вона з'їла першу цукерку сама і здивовано зауважила, що лікер у начинці надзвичайно міцний, просто обпалює. Бересфорд розповів їй, що це зразок нової серії і, заінтригований словами дружини, теж вирішив спробувати. Начинка і справді обпалювала – не сказати, щоб нестерпно, та все ж для цукерок вона була надто міцною і надто віддавала мигдалем. «Так, міцні», – сказав він. «Там, мабуть, чистий спирт». «Ні, навряд», – відповіла дружина і взяла другу цукерку. «Але вони дуже міцні. Тім мені радше подобається, ніж ні». Бересфорд з'їв іншу, і йому сподобалося ще менше. «Ні, мені не подобається», Рішуче заявив він, у мене від них язик не міє. я б на твоєму місці більше не їв. На мою думку, з ними щось не так. Ну, це ж пробний варіант, наскільки я розумію, сказала вона. Але вони справді обпалюють, ніяк не зрозумію, подобається мені це чи ні. За кілька хвилин Бересфорд вирушив до Сіті, де у нього була запланована ділова зустріч. Коли він ішов, дружина все ще пробувала цукерки, намагаючись нарешті вирішити, чи подобається їй їхній смак. Пізніше Бересфорд дуже виразно пригадував цей короткий діалог. Виявилося, що тоді він бачив дружину живою останнє. Це було приблизно опів на другу. За чверть до четвертої Бересфорд приїхав до клубу із Сіті на таксі. Йому було погано. Шофер і Порт'є допомогли йому увійти до клубу. І потім обидва стверджували, що він був страшенно блідий, спітнілий, із застиглим поглядом і посинілими губами. Однак розум його залишався ясним. І коли йому допомогли піднятися сходами всередину, він за допомогою Порт'є пройшов до вітальні. Стривожений Порт'є хотів одразу ж послати за лікарем – але Бересфорд, який не любив даремно здіймати галас, не дозволив йому, припустивши, що це всього лише розлад травлення, який минеться за кілька хвилин. Коли портє пішов, Бересфорд звернувся до сера Вільяма Антрузера, який на той час був у вітальні. «Тепер мені здається, що всьому винні прокляті цукерки, які ви мені віддали. Я ще тоді подумав, що вони якісь дивні». «Треба б дізнатися, як моя дружина се...» Він раптом замовк. Досі він сидів без відкинувшись на спинку крісла, і раптом його тіло різко випросталося, щелепи зімкнулися, бліді губи розтяглися в страшному вишкері, а руки вчепилися в бильця крісла. У той самий момент сер Вільям відчув сильний запах гіркого мигдалю. Переляканий сер Вільям – Думаючи, що в нього на очах помирає людина, почав голосно звати лікаря та портьє. На крик збіглися всі, хто був у клубі, і Бересфорда, непритомне тіло якого судомно здригалося, постаралися вкласти зручніше. Ще до приїзду лікаря до клубу зателефонував схвильований дворецький Бересфорда, який шукав господаря, і просив його терміново приїхати додому, бо місіс Бересфорд серйозно хвора.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 Одного зі співробітників Мейсона в начинку нових цукерок потрапила надмірна кількість мигдальної олії, яка, на думку лікаря, і викликала отруєння. Ця версія була спростована керуючим. Він стверджував, що в їхньому виробництві мигдальна олія ніколи не використовувалася. Однак це були ще не всі новини. З неприхованим подивом, прочитавши листа, що додавався до цукерок, Керуючий рішуче заявив, що це підробка. Ані подібних листів, ані таких зразків компанія ніколи не надсилала. Створення нового сорту цукерок із лікером навіть не обговорювалося. У тій фатальній коробці був звичайнісінький шоколад фірми «Мейсон і сини». Розгорнувши і ретельно оглянувши одну з цукерок, керуючий звернув увагу інспектора на невелику плямку – Мабуть, знизу в обгорці проробили маленький отвір, видалили таким чином нешкідливу начинку і ввели отруєну всередину, а потім замазали отвір розплавленим шоколадом. Надзвичайно просто. Керуючий роздивився цукерку крізь збільшуване скло, і інспектор погодився з ним. Тепер йому було ясно, що хтось навмисне намагався отруїти сера Вільяма Анструзера. Скотленд-Ярд подвоїв зусилля. Цукерки знову відправили на експертизу. Знову допитали сера Вільяма, а також Бересфорда, який на той час прийшов до тями. Лікар наполягав на тому, щоб до наступного дня звістку про смерть дружини від хворого тримали в секреті, тому що в його стані шок міг стати смертельним. Таким чином від Бересфорда нічого корисного довідатися не вдалося. Сер Вільям також не зміг пролити світло на цю загадкову справу або вказати на людину, яка мала б причини бажати його смерті. Сер Вільям жив окремо від дружини, яка значилася у його заповіті як головна спадкоємиця, але вона перебувала на півдні Франції, що пізніше підтвердила французька поліція. Його маєток у Вустерширі, кілька разів закладений, відходив до племінника згідно майорату,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 у виробництві анілінових барвників. Кожна цукерка у верхній частині коробки містила рівно шість мінімів нітробензолу, доданого до суміші кіршу та мороскіну. Інші цукерки були абсолютно нешкідливі. Від інших доказів не було жодного толку. Для листа було взято фірмовий бланк Мейсона, виготовлений друкарнею Мертона, що там і підтвердили – але як цей папір потрапив до рук убивці, з'ясувати не вдалося. Напевно, можна було сказати лише одне – краї помітно пожовкли, отже папір був досить старий. І, звичайно, неможливо було знайти ту саму машинку, на якій лист надрукували. Мало що прояснював і звичайний обгортковий папір з адресою клуба Сера Вільяма, написаний від руки великими літерами. Посилка була відправлена напередодні ввечері з відділення на Саутгемптон Стріт, між опівнодев'ятою та опівностатою. Ось і все, що вдалося дізнатися. Ясно було лише одне: той, а може та, хто хотів позбавити життя сера Вільяма, не збирався розплачуватись за нього своїм. Тепер ви знаєте те саме, що й ми, містере Шерінгем,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 Мій друг був схиблений на античності, яка Бересфорда зовсім не цікавила. Так от, цей приятель каже, що смерть дружини просто вбила бідолаху. Добре, якби вам вдалося з'ясувати, хто ж послав ці цукерки, Морсбі. Та вже ж, містере Шерінгем, похмуро погодився Морсбі. Адже це міг бути будь-хто, розмірковував Роджер в голос. А раптом винні жіночі ревнощі. Сер Вільям, здається, в особистому житті не вирізняється аскетизмом. Думаю, старі симпатії у нього досить стрімко змінюються новими. Саме це я й намагався довідатися містере Шерінгем, дещо ображено зауважив старший інспектор. Це було перше, що спало мені на думку. Що тут одразу впадає у вічі, що вбивця жінка, тільки жінка могла надіслати чоловікові отруєні цукерки. Чоловік послав би пляшку отруєного віскі чи щось на зразок того. «Дуже розумне зауваження, Морсбі», – сказав Роджер, продовжуючи розмірковувати. «Дуже розумне. Сер Вільям нічим не зміг вам допомогти». «Не зміг», – відповів Морсбі з неприхованим невдоволенням. «Чи не захотів?» «Спочатку я схильний був думати, що він має свої припущення і просто прикриває якусь жінку». Але тепер я так не думаю». Роджер, здавалося, був не згоден. «Ця справа вам нічого не нагадує? Здається, один божевільний якось послав отруєні цукерки самому комісарові поліції. Адже, ви знаєте, у віртуозного злочину з'являється багато наслідувань». Морсбі просяяв. «Дивно, що ви це сказали, містере Шерінгем. Адже я дійшов такого самого висновку». Я перевірив усі версії, і вийшло, що кожен, хто міг бути зацікавлений у смерті сера Вільяма через бажання помсти чи через корисливість, кожен опиняється поза підозрою. По суті, я майже впевнений тепер, що ці цукерки надіслала якась божевільна, можливо, політична чи релігійна фанатичка. Можливо, вона навіть його ніколи не бачила. І якщо так, зітхнув Морсбі, «Навряд чи я її колись спіймаю». «Якщо тільки в справу не втрутиться випадок, як це часто буває», – сказав Роджер з усмішкою. «Скільки злочинів було розкрито виключно завдяки везінню. Караюча рука випадку – чудова назва для фільму. Але це правда. Сам я не забобонний, інакше сказав би, що жертву карає не випадок, а саме проведіння». Що ж містере Шерінгем озвався Морсбі, який також був ані трохи незабобонний. Правду кажучи, мені все одно, що це буде, аби воно допомогло мені впіймати злочинця. Якщо Морсбі відвідав Роджера Шерінгема, сподіваючись хоч трохи проникнути в його думки, то йому це не вдалося. Взагалі-то Роджер був готовий погодитися з висновком старшого інспектора. Очевидно, замах на життя сера Вільяма Анструзера і вбивство нещасної місіс Бересфорд були справою рук невідомого безумця. Цієї причини Роджер не спробував сам взятися за розслідування, хоча й розмірковував про цей випадок кілька днів поспіль. Тоді довелося б нескінченно наводити довідки та проводити численні допити. На що приватна особа, на відміну від поліції, не має ні часу, ні повноважень. Справа зацікавила його виключно теоретично. Але тиждень потому одна випадкова зустріч перетворила цей теоретичний інтерес на практичний і навіть особистий. Роджер ішов по Бонд-стрит, де на нього чекало суворе випробування – купівля нового капелюха. Раптом він зауважив, що тротуаром до нього стрімко наближається місіс Верекер-Лефлемінг. Це була тендітна елегантна дама та ще й багата вдова, яка за будь-якої нагоди висловлювала Роджерові своє захоплення. Але вона постійно говорила. І не просто говорила, а говорила, говорила і говорила. Тож для Роджера, котрий сам любив поговорити, це було нестерпно. Він рвонув через дорогу, але машини йшли суцільним потоком. Тікати було нікуди. І місіс Верекер-Лефлемінг взялася за нього з великим ентузіазмом. «О, містер Шерінгем, ви мені й потрібні. Містер Шерінгем, прошу, скажіть мені, по секрету, ви ж візьметеся за цю жахливу справу про смерть бідолашної Джоан Бересфорд?» Роджер, зобразивши, як того вимагає світська бесіда, дурнувату дерев'яну посмішку, спробував вставити хоч слівце, але марно. Коли я про це почула, я була вражена, просто вражена. Розумієте, ми з Джоан були дуже добрими подругами, я її дуже близько знала. І як страшно, як жахливо, що вона сама накликала на себе лихо. Хіба це не страшно? Тут Роджер вирішив відкласти втечу. «Як ви сказали?» Стиг він спитати з ноткою недовіри в голосі. «Я думаю, це й називається трагічною іронією», продовжувала тараторити місіс Верекер-Лефлемінг. «Тому що це справді досить трагічно, і я в житті не зустрічала такої жахливої іронії. Ви, звичайно, знаєте, що вона уклала з чоловіком парі на коробку цукерок. І якби не це парі... Цер Вільям ніколи б не віддав йому ці отруйні цукерки, а сам би їх з'їв і помер. Та й, будь ласка, тим краще, так? Так от, містер Шерінгем?» Місіс Верекер-Лефлемінг понизила голос до змовницького шепоту і цілковито увійшовши в роль, озирнулася на всі боки. «Я нікому цього не розповідала, але вам скажу, бо ви зрозумієте, наскільки це важливо. Джоан вела нечесну гру». «Що ви маєте на увазі?» – спитав Роджер геть спантеличений. Місіс верекер Флемінг засяяла, бачачи, який ефект справили її слова. «Адже вона вже бачила п'єсу. Ми разом з нею дивилися того тижня, коли була прем'єра. Вона від початку знала, хто злочинець. Не може бути!» Здивування Роджера перевершило всі очікування місіс верекер Флемінг. Ось він, караючий випадок. Ніхто від нього не застрахований. Ви хочете сказати найвища справедливість? Про щебетала місіс Верекерле Флемінг, який було досить складно зрозуміти зауваження Роджера. Треба ж, Джоан Бересфорд. Просто дивовижно. Ніколи б не подумала, що Джоан може так зробити. Вона завжди була такою хорошою, хіба тільки трохи скупою при її грошах. Та це дрібниці. Звичайно, вона просто вирішила розіграти чоловіка. Але мені завжди здавалося, що Джоан така серйозна, містер Шерінгем. Адже люди зазвичай не говорять про честь, про правду, про гру за правилами. Це само собою зрозуміло. А вона постійно про це говорила. Весь час повторювала. Те нечесно, це не за правилами. І от